Vader, dankie dat jy hier is. Vader, dankie dat jy ons ken. Jy ken ons harte. Jy weet wat binnen ons aangaan. En Vader, volgend kom ons na jy toe. Want ons weet jy is daar. Ons weet, dat as ons na jy toe sal haardloop, sal jy na ons daardloop. En ons kom volgend, Vader. Dank u vir u teenwoordigheid, dank u dat u hier is. Ons Eerie, in die naam van Jesus. Amen. Baie, baie goeie morgen aan elkien. Groete daar uit die Westkaap. Um, ek is vloos hier vir oogend om rakbiet te praat nie. Maar um, so lekker om om hier te kan staan in Jan Kempdorp. Hier waar my sissy Yvonne en hoe David Kotse bier was van die brands vir een langruk, en ons is altijd so'n stop, want ons het daartijd nog in Wittervier gebreid aan, maar Pumalanga, en dan elke jaar dan neig ons uit so traditie, want my opas en oma's was allemaal Hermanus mens, so elke jaar dan, dan moet ou nie maar Hermanus, want iemand moet Hermanus toe gaan oor een vakanties en so. So is altijd die Jan Kempdorp, en so voorrecht, om na die huis in te stap, gestraand, in precies die selfde, en vriendskap, Dit aantouw deel te neem Ons het die vorige had hierdie week Om vir Dr. Baxter Kreur aan die kaaptij En Lydin F was van die afgelopen vier jaar Gereeld in Amerika En uh, Facebookse dinge maak maar so weet Ons doen die mirror bybel Post soos so een stikkies So in juni 2007 Sê wie daar terug Het was vir die goede begin post En dan hoe die nou uit En dan keur ons oor en weer Nou besef net ons leven in die mees amazing tyd Van alle tyde Waar afstand van altyd hergedefineer is die oma vond my, my paase maan en hermaan toe ons in Pretoria betrek, dit is in 1960, toe gaan al my paar in die Kaap, en hulle vlieg mocht, ek dink 1960 was dit seker nog net Weikjans, was dit toe al Boeings, maar toe travel nou van Kaap, zat daar Pretoria, en ons oma Helen kom blij toe by ons aan huis, ek was toe vijf jaar oud, 1960, en um, toe herinner sy ons, dat sy as een klein van sess jaar, het daar pa met die ossewa, het hulle van woester af, dier pretoria, to, om te gaan ossewa, ons daar smou so verdim. En hoe voor is hulle afstand? En niks spiet kops nie, en ook nie brug nie, en ordentelike paie nie, en haas hulle dier die, die wildernis. En het my so aangegryp om te besef, daar was een geslag, wat hulle, uh, wat dinge so gebeur het, wat jy selwe afstand kan aflewe, maar na ander voertuig. En dit geed die evangelie soveel context, Want hier kom God, die Skepper van die Himmel en die Aarde, wie die Himmel en die kan omvat nie. Ons kan hom nie met lichtjare meet nie. Die Kosas en die Zulus noem God onkoelonkoelo, die Groot Groot. So hy is groter as ons mooiste definitie, ons mees amazing leerstelling wat ons kan probeer meet aan God. En hier kom God in die verpakking van sy beeld en sy gelijkenis in menswees. En vir altyd kom kanselere afstand. Afstand kan nooit weer die selfde wees hier. Jesaja het daar so dierie, O Petrus praat was van hoe die profete geprofeteerde dier die gees van Christus binnen in hulle. En die geest van Christus in Jesaja 40 roep uit, een hoofweg in die woestijn, hy sê, elke hoopplek sal platgemaak word. Elke vallei sal opgevul word. Elke kromdraai sal rechtheid gemaakt word. Dit sluit in die vraagtekens, hulle word uitroeptekens, van die evangelie ontdek. O Paulus ook, hy is nog so verblind, dier die geweldige lig wat binnen om begin skyn, en hy besef, al oh, sê die logie, is nou eergister, nou ontdek hy, een nieuwe pad, hy hoor ook, a go to the road cold strike, ons het vir soveel jare, dier die woestijn getoer, 40 jare, jylle leeftijd gemors, dier die, denken van die ou mens, die ongeloof, en hier kom God, in die mens, Jesus Christus, kom neem God, die initiatief, om elke, definitie van afstand, vir altyd, te kanseleer, Jezus het nie gekom om te reageer op jarrisse mense wat gebid het en gesê nader my God by u, dus tree jy so trekie nader nie. Hier kom God en in die mens, Jezus Christus, kom kanselere God afstand. So geen mens ooit weer die verskoning sal hee, dat hy afgeskeep is nie. Of verweiderd vol, of dat God sal nie derig my belang nie. In die mens, Jezus Christus, kom tree God in die geschiedenis van die mens in. En En as ons daarvan lees in Hebrews 13 vers 8, dan sien ons, Jesus is nie um, sommer net so onlangse ingrype van God nie, Jesus is die gister. Nou ons het vandag wil ons sport kyk, en ons gaan nie baie sport praat nie, maar as ons sport kyk, dan het ons na die voorrecht om te gaan kyk of het rarige drie was, of het rarige goal was, ons kan so byke in replay mode gaan, en dan kan ons so vir al in die starige mode gaan, dan kom my achter my nie, nie net daar, oh het uitgetrapt of daar was hy handpol, of wat ek als ook ons die ding so terugvat, nou kom daar Hebraeus 13 vers 8 vir ons uit, om Jezus Christus terug te pyns in die ewige geskiernis in, en ons gaan nergens in iets anders vind as die selfde Jezus nie, want het is nog al die droom van God, om alles wat is in hom te versoen, ek is so blij ons nie vanochtend bezig hier om arms te druk, oor paar leerstellingen nie, Jesus did not come to win a few doctrinal debates, but he came to win our hearts. Jesus is wat God van jou dink. Sien, geloof het niks te doen met wat ons dink ons glo. nie. Ongelukkig is die Christengemeenskap wereld by die meest verdeelde gemeenskap in die wereld. Want ons elke ouwe het een skrifje en ons probeer vir ons in ons verbeelding en ons denken probeer vir ons een ruimte skep waar binnen ons kan verkeer tot God. En hier kom God in die mens, Jesus Christus, en hy kan sy leerafstand, en hy kom tree binnen in, een mensluif in ons geschiedenis in, Jesus het nie met een superman sooty aangekom nie, hy het nie in een groot ingel hier verskyn nie, hy het gekom door sy moederskoot, sy paspoort, lan aarde toe, was om een mens wees, die onsigbare beeld van God, vir altyd weesigbaar te maak, Jesus het ook nie hoed in die hand, kom verskoning vraag, vir, vra, vir, vir, vir een foutieve ontwerp nie, en vir die kom sy goed uit, ehm, um, Vader het net gesê, dat hy uit bykie te vroeg in sy ris ingegaan, daar was ons een paar ding wat eerst moest uitgesorteerd word, en, en nou kom my sê, van nou af gaan ons maar daar ontwerp moet kanseleer in die kruis, so ons dan tenminste een splint in die beskeping kan, en nou ons gaan by die nie beskeping uitkom, hoop ek vir ochend nog, maar weet vir so lang het ons die ding so half vertolk, asof die mens eindelijke fout was, dat God het in een geldige ris deel geneem nie, dat God was in sy ris, maar so bykie op sy sene ter terseller tyd, Wanneer ons die rys van God ontdek, die Sabbats oomlik, waar hy nie, hy wie nie moeg of mat word nie, hy wie nie uitgepit word, dier ons krisis of klaar nie, hy is die ene wat van altyd af in sy rus sit, omdat hy vreeg te beleef oor die mens, en Godse getuienis is Jesus Christus, nou Godse getuienis in Jesus Christus, is nie God wat omself bluf met Jesus nie, maar terwijl die rest van die wereld, maar men moet net met met aankaring, maar in Jesus Christus kom tree God in gesprek met die mens, maar nie is in een vertoon venster nie, soos in een speel, om openbare aan ons sy oorspronklike gedachte, so ons ontdek precies dit wat God geloo. Paulus in die feestjes 4, daar is net een geloof. Nou as daar net een geloof is, dan maak dit die hele geloofs baie, baie eenvoudig, want dan gaan het nie oor wie geloof wat, en wie geloof dit, En wie geloot dat nie? Maar het gaan absoluut net oor waarvan God oortuig is. En as ons kan deelneem in die oortuiging van God, dan kom ons achter, maar ons in ons menswees is al klaar bedraad om God compatible te kan dink en geloo. Want wanneer Paulus spreek, en ek is, zeker, is die eerste keer wat julle hoor van Romeine 1 vers 16 in die gemeente, wanneer Paulus verduidelik hoe kom my nie skaam is vir die evangelie nie, daar is geen skamte hierby betrokken nie, die verleendheid wat gedierig vir ons aangeval het onder die wettiese denken, kom nou in omgeving waar die goeie nie ontdek. hy sê, die evangelie is die kracht van God, tot redding vir elk een wat glo, en dan stop ons dan, ons, ah ok, die evangelie is net goeie nie, vir elk een wat glo, en dan sit ons druk weer op die mense, nou moet jy het net glo, maar die volgende versie maak het so makkelijk, want hy sê daarin, in die evangelie, word die gerechtigheid van God, geopenbaar. Nou lees ons Afrikaanse vertaling, van geloof tot geloof. Een beter vertalingswees, van uit geloof. Hy is die bron van geloof, die oorspronkelike oortuiging, word geopenbaar, dat God is absoluut oortuig aangaande jou. Jezus is die openbaring van Godse oortuiging aangaande die mens. Van geloof tot geloof. Hier ontdek ek hoe God oor my dink, hoe God oor my droom, wat God van my weet. Ons kon in Amerika sê ons so'n klein klip, waar ek, ek klomp kinders, daar Jesus loves me sing, maar hulle gooi hom so'n bykie om, en hulle sing, Jesus knows me, this I love. Jeremia 1 vers 5 sê God, ek het jou geken, nog voor ek jou in jou moederskoot gevorm het. Nou Jan en Henda, as ons ver voorm met die kleinkinders, ons meisje kind Tahila, is nou pregnant met ons eerste kleinkind, maar ons koppe spin om te besef wat gebeur daar binne. Weet nou, kijk ons haar en Pieter aan, her, hulle blij in haar man, as doek hoor sy duite ook in haar man, en sê ek, laat ek van haar trouw om. Ons soekie kleinkinders doer aan, <laughs> nou, nou maak jy saak waar ons praat, jy, of het nou rakpje of wat, maar net so kom jy gesprek terug, dat dit wat hier binne naar moederskoot gebeur, en die wonder van dit wat God hier kunstig aan mekaar weef, in die moeder moederskoot, dit is oorveldigend mense, Lidia en ek het vier kinders, ons ken al veertig jaar, ons het vier kinders, drie seens, een meisje maar om dit te beleef, dat hier gebeur een dingetje, wat so ewig, en so God is, dan besef ons wat bedoel, Paulus Romeine 3, 27. hy sê, wat word van die roem? Hy sê, is uitgeskakel, want die eerste keer toe, Lidia pregnant is, ja, eers keer sê, preg met Rinaldo, ons oudste seen, to kom wens mense vir my geluk, ek sê vir mense, het was makkelijk, weet, nou, nou, Die maar hoef ons om te sitte en koncentreer Wat sitte daar gesit nou, nou moet die naals groei nie Nou moet, nou moet die oorkies ontwikkele Dit is net die ervaring van die Wow, hier binnen in die moeder moederskoot Het God iets gedoen Wat absoluut die heerlijkheid van die heerlijkheid is Weet jy dat die mens is die kroon van Godse heerlijkheid Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, sê hiermee in vers 5, het ek jou geken. Soal was jy een verrassing vir jou ouwers, God ken jou van alle eeuwigheid af. Dit is nie ons kortstukje geschiedenis in die vleesluif, wat ons die vader voorstel nie. En weet wat, hy sê ek jou nog altijd liefgehad. lief gehad, terwyl jy op jou swakste, op jou slegste en die grootste verleendheid was, jy net liefgehad. Sien, God is nie bezig om ons te gadeslaan vanuit die heel al nie. From a distance, God is watching us. Hier kom God in die mens, Jesus Christus, en dit is die, die kern van wat ek met jullie wil praat vir oogend, in die gedachte van wat beteken die vleeswording van die woord. Wat sê God in die boodskap van die incarnatie? Ek het hiervoor in die Myrder Bijbel so'n inleiding geskryf, en ek sê het, ek praat daar the incarnation code. Hoe verstaan ons die bybel? Ek het in Afrikaans, nog hier die myrrre in Afrikaans, die in Afrikaans, maar enig in wat wil ek sal vir die epos oor die gedachte van die incarnatie. Want ek dink, ek weet, dat die sleetel van die openbaring, van wat God vir die mens kom sê in die incarnatie, is die sleetel wat die hele boek opsluit. Maar kijk, is een gevaarlike boek. Maak jy sê, wat is een shape of size inkom? Die bybel, gevaarlikste boek in die wereld. Daar is nie een boek wat meer mense verwarre en verdeel het as die bybel nie makkie saak in watse dier, kalfs, leer ek die dingekie bind nie, uiteindelik is dit een gevaarlike boek, maar binnen in die openbaring van die gedagtes van God, want is, ek is so blij Johannes het eerst op 90 begin skryf, het, hy het nie geen copypaste wat 30 jaar gelede gesê oor Jesus en al die dinge nie, hierdie broer is in die 90 en hy was ongeletterd destijds, jy nooit, nooit te oud om die computer te raak nie, voor alles jy iets het om te sê, en nou begin nou Johannes te skryf en hy sê, in die begin was die voort, hy gaan leen die inlichting by wat sê Matthäus, van wie was, wie sê opa en oma nie, en dan gaat hy weer by Lucas aansluit die, hy sê, man kom ons kiep die hele lot, ons gaan terug na die begin toe, na die genesis, openbaring, die idee wie ons is, ons het nou die mirror bible aan Spaans, in, in Zuid-Amerika gelaunch, in laas week in Zimbabwe en die Shona, en nou sê ek vir die mense, dit is so lekker om te besef wat hy ook aan taal praat, wat moedertaal word vir mense, maar eindelijk was dit reeds moedertaal, want dit is in jou DNA geskryf, Ek sê vir hulle, dit maak nie saak waar jy uitpop op die planeet nie. Ek het ou self wat ek in Kaapstad gekoop het en een um, lieflike ding, hy het allerhande tricks die kan doen. Nou ek hoef die, die winkelier geluk wens met een fantastische ontwerp nie. Want ek weet, hy het om die ontwerp nie. En as jy nou mooi kyk, is selfs daar ene wat in Amerika uitgedink is by Steve Jobs aan uit California, is hy ook in Siena aan mekaar gesit, so dat, nie verwaard waar die ding gebeur nie, ek weet, hierdie ding kom uit iemand sy gedagtes. En om te besef dat ek as Godse idee weet jy wat, jy is die blinkste gedachte wat God nog ooit gehad het, jy het geen competitie nie, daar is geen mens wat nog ooit sal wees wat jou kan competeer nie jy is God sy selfie, jy sy handewerk hy het vir aan gesit, so hy sy wees, sy God uit binnen in jou mens wees kan beleef dit maak die incarnatie dynamisch want Jesus het nie planeet aarde toegekom om aan net nou een nieuwe groepering te bring in die godsdienst mark nie, so jy het nou al bykie met Boeddha gaan Peter, maar die broer is oorgevigd en nou het ons hierdie een beet, en dan het ek vir Mooses bykie beet, en nou is ons by Jesus. Jesus het hier gekom, as een volgende voorstelling, van een of ander ideologie of filosofie nie. Hier is die beeld van die skepper van die jimmel en die aarde, en hy kom tree binnen ons in, en hy het hier die kort strooikie getrek, het is die vader sê en geest, ok ek sal gaan, gaan so bykie my kompromise, my aas om op over 93 jaar, wees amper so wanneer hy oud skoene aantrek, en ek moet namens, nou ek het paar kraks aan, baie lang toen kraks geprek, ons op pad bos toe, en vergeet my skoene in te pak, of sokjes, ek wou nog vir oogend bij jou, jy aan een paar sokjes leen, maar hier soos ek in my kraks, maar nou imagine, imagine, jy moet nou na nou een fancy, vir al die vrouwens, maar nou hier die fancy fancy dood toe gaan, en jy sien een paar skoene, jy so in die windowshop bezig, en daar sien jy paar skoene, en jy sien jouself in die skoene, maar is nie een Dis jou size nie. Maar te wille van die jous Denk jy, ach man, wat sit nou om ou toinkie bykie in te krul? Feetje raaiskoene, maar die zweet slaat vir jou uit, en jy so blij, dat lang tafeldoeken, want nou kan jy goed uitskoppe onder die tafeldoek, en jy, op keer denk ons, dit is wat gebeur het in die incarnatie, dat die enigste verlossing van die mens is absoluut die incarnatie, laat ek jy dit vertel, daar is nie ander alternatieve verlossing nie, die verlossing leen nie, as die mens sy om omkom verlos, dan was Moses ons verlosser. Maar hier in Romein het Tjewa van Paulus praat met die wat die wet ken, wat bekend is met waar die wet ons laat, in veroordeling. Ek schiet hier te kort en daar te lang, dit werk met die vermeine. Ek sê ek, elendige mens, wat die goeie wat ek wil doen. As wilskracht jou beste besluit, nou die eerste januari, wat nou so vars op ons waag. As die eerste januari jou verlossingsoomlik kon wees, dan is vir Jesus nodig gehad nie. So in die inkarnasie kom die volheid van die godheid, lichamelik, harde toe. Jesus moes die toon op die in die menseleving, hier sê God nie, hy heig na sy aas, man joh, dis my verskrik, klein ruimtiek hier nie, die volheid van die Godheid, daar is nergens in die heel al, in die heel waar God eerder wil wees, as binnen jou, geopenbaar binnen jou, jy as mens, is Godse adres, hy woon nie ewers in Jerusalem nie, daar is nie heilige grond op hierdie aarde wat kan competeer met die grondgebed, wat God teruggewin het in die mens Jesus Christus nie. Sien, daar is met die mense ontwerp, absoluut niks verkeerd nie. Daar is ook niks verkeerd met die mens verlosing nie. Wat sou dan die fout wees? Net hier, Jesaja 55, sê het vir so duidelijk in vers 8, jylle gedagtes, is hy my gedagtes nie. Daarom is jylle wee, nie my wee nie. So ons maal so stuit om ouwense gedrag aan te spreek. Dis is om te probeer panelbeet aan die ding. Kijk nou daar, dit werk nie vir nie, dit werk vir geen verhouding nie, om gedragskodes aan te spreek nie. Maar hier kom die skepper uit wie sy gedagtes ons voortkom. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die Grieks beteken face to face with God, pros. Dis is om die, uit die verhouding uit, uit die mees intieme gedagte van die heel al, word ons verwek in die gedagtes van God. En nou kom stel God ons voor aan sy gedagtes oor ons, en hy kom verpak sy gedagtes in die mens, Jesus Christus, God self. Jesus sê, niemand ken die vader nie, gaan kijk boer daar in Matthies 11, hy skok die jode, hy sê, niemand ken God nie, en niemand ken die vader nie, die seen openbaar om. Johannes 14 sê, as jy my geseend, jy die vader geseend, so hier kom die incarnatie gedagtes van God, en hy kom vertoon om aan die mens, nie as een voorbeeld vir die mens nie, maar van die mens. Sodat ons allemaal, sê hier, twee keer rond Jan is so prachtig vertaald, sodat ons allemaal met onbedekte gezicht, sê nie, bedekking is weg, want terwijl daar een bedekking is, bly ons by reisgoote, maar met onbedekte gezicht, kan ons allemaal die wat, die eerlijkheid van wee, die eerlijkheid van die Heere aanskouw, maar die slag soos in een speel. Weet, kijk, ons kan die heerlijkheid van die Heere aanskou in ons verbeelding en in opgeschreven geskiednis soos in een vertoonvenster. Maar as een ander heerlijkheid wanneer hy sy heerlijkheid in speelbeeld ontdek. Wanneer ek ontdek dat ek as jou heerlijkheid sien die hele boek gaan 100% oor Jezus, ja, maar die hele Jezus gaan oor jou Hier kom die verlossingsaksie van God Hy wat die was gister Voor alle ewigheid En vandag En hierdie oomlik Woor die oomlik Van wakker word Tot die waarheid Jylle gedagte is nie, my gedagte is nie Daarom is jylle wee nie, my wee nie Jesaja 55, 8 en vers 9 gesê Soos die hemelboek aan die aarde Soos my gedagtesboek aan jylle gedagtes My weeboek aan jylle wee En net daar Maak die prediker die boek toe Vooral albei die begrafenis en verduidelik vir ons. Ons kan nie eers, en het laat my met die gevoel van, ek durf nie eers bevraagteken wat Godse gedagtes is nie, want is die mens, ons is hierdie, ons voertel maar hier rond op hierdie planeet. Ek is so bly, dat die goeie nie begin met die volgende versie, Jesaja 55 vers 10, hy sê, maar, net soos die reen en die sneeuw, uit die hemel uit neerdal, wat sê ons onmiddellik, daai stik afstand, hemel en die aarde, is nie die leer wat ek hoef te bou om by God uit te kom nie, om aan God sy deur te klop en sy gins te probeer ween nie, maar hier kom God in die mens, Jesus Christus, en hy kom kansen leer, die afstand is in die hemel en die aarde, en hy diervochtig die aarde, elke noek en krennie van mens wees, het Jesus Christus kom vertoon, soos in die spiel. Die gedagtes van God, is verewig versoen, met alles wat die mens aan betref, Omdat in die mens Jesus Christus word ons blootgestel aan die beeld van die onsigbare God. Colossensie 1, 15. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken dat God nooit weer in die heelal, in die geskienis van die heelal, of in die geskienis van die ewigheid kan God nooit weer onsigbaar wees nie. En nie kom maak God sy adres bekend. In mens wees. Die mens Jesus Christus word nou anskouw door ons allemaal, sê Paulus, maar nooit weer soos in die nie. Die dag van windowshopping is verby. Ons het hoeveel jare het ons elke belofte gaan onderstreep en om gaan toe-eien. En to ons klik in die Nieuwe Testament achter, kom hier, kom God. En elke belofte, hoeveel beloftes daar ook mag wees, die allemaal, sê Paulus, het God ja gemaakt in Jezus. So dat geen gebedssessie waarin ek betrokken kan raak, wat verdere druk op God kan plaas, om nog iets in, wat hy nie reeds klaar gedoen het nie. Jy sien, ons hoef nooit weer slangekies en leerkies te speel nie, want Deter noem om 28, in die Engels klink het beter, Deuteronomy ran is outdated. Want die slangekies en leerkies, wil jy geseen word, broer, hop dier hierdie hoops dan vertel ek ons, kijk as jy nou so, as jy hier die sien afbid, en as jy die vloek vir my, dit is lang ekies maar dan val hy die svee verkeerd op een woensdag. En jy het nou net een deurbraak gehad op die kamp oor die naweek, en die hoendervlees in die dik geloop, en die trane, dit is heerlijk, wauw, en dit is fantastisch. Ek waardeer die heerlijke oomlikke, maar nou wanneer die theespraak kom, dan vertolk ons die theespraak as maar een slang, en allemaal moet my sê, alke nou en dan een winselik, dit vir ons humble tou, nou kom maar slang, nou die slange, hy slange ons weer beet, en woord, ons weer voorbegin, gooi maar weer daais, en baie van ons gebedslewe, soos daais gooi, baie van ons gebedslewe, jy kyk ons in eenmaal gebed, as ons die ernst van ons gebed ons kon red, da was, da was die mensdom verlos, maar wanneer ons die geloof van God ontdek, en besef hoe God dink, wat Johannes op 90 raak gelees het, in sy geest, sy in die begin was die woord, Ons het het te doen met die oorspronkelike gedachte van God. En nou kom sien ons sy gedagtes vouw op in die goeie nes, in die nieuwe testament. En ons kom achter, maar hy het elke vloek gekanceleer aan die kruis. En immers sy godelike kracht, sê Peter, het vir ons alles geskenk. Geskenk, wat door die lewe en die godsvrug dien. Everything that he takes to live life to the full was gift wrapped in Jesus Christ. Hy sê in die feestjes 1 vers 3, hy sê dat elke sening wat die jimmel het het God op die mensdom uitgestort in Jesus Christus. Dan sê Paulus in 4, 6, 2, 5, ons nog sonders was, terwijl ons nog dood was in ons elende, sonder ons toestemming, het God vir ons levend gemaakt, saam met Jesus Christus. Sê hoe belangrijk het is, hy saamheid vir ons laat sit in die hemelse plekke, so ons vertrekpunt is die troonkamer. Ons het soveel tyd gemorsd, om ewers te weer uitkom, terwyl daar waar ons van uitkom, die begin is waar ons is, dier sy doen, dier sy doen, ons begin, by die volbring, it is finished, terug by die snijks en ledders, dis waar ons begin, nou sê Paulus van ons kolossense 3, hy sê as ons dan saam met Jesus opgewek is, onthou nou, ons praat nou oor wat geloof God, God geloo dat Jesus Christus verteenwoordig die mensras. Dit is hoe God geloo, dit is God's teologie. Hy geloo dat elke mens is even verteenwoordig, soos elke Suid-Afrikander bijvoorbeeld ingesluid is nie selwe rugby swan, al kyk ons in game nie, al speel ons eder daards, of iets anders, maar is even ingesluid. So jou onbetrokkenheid by rugby in die Suid-Afrika context, gaan nie invloed hee, uitwerkinge op amtelike uitslag nie. Jy hoef nie in te skryf en, dis jy ek het een paar stemme gewerf in my dorp, en ons is tegen die referie nie, en ons wil die, die uitslag so'n bykie veranderen. Nee, die deriskeitsrechte kon nie ons recht kreeg nie, dat, die, die uitslag is in plek. So sien waarheid word nou nie meer waar, wanneer ons een paar oons gaan kreeg om te glo nie. Die aarde moest nie uiteindelik swig, en ook maar rond word, to die ons ontdek, het is rond nie. Hy is nou maar klaar rond, Maar vir die geslachtelang kan ons ons self in soe oortuiging dra, dat ons kan die selle God gelood, op een groeikje gelood, en Peter sê, we have inherited the futile ways of our fathers, and we were redeemed from it by the priceless blood of the Lord Jesus Christ. Hier kom God, hy spreek die die meest uitermatige, wat is die Afrikaans, let him help, the most extreme language, in die zonnebok, om die mens in sy veroordeling aan te spreek, want hy sê er die mens, opgeskip het omself, en die goeie wat ek wil, dit kan ek nie doen nie, ek krijt dit nie recht, en ek het al hoeveel dinge probeer, maar hy snijks en ladders, mindset vang vir my kort kort, en hy kom verklaar God, dat ons ingesluid is in die incarnatie, in die vleeswording van die woord, kom vertel God vir die hele mensdom, dat dit wat ek van die begin af oor jou gedroom het, dit wat ek kom vertoon het in die mens Jesus Christus, het ek ook in hom kom verlos, jou verlossing is geldig, die ingenieur van die universus, wie ons nou maar mag vertrou met morgenochtendse sonsopkomst, of ons nou in enige timezone waar jy wil wees op hierdie ronde planeet, ons kan die ingeneer van die univers vertrou met die absolute akkurate sonsopkomst. Daie selfde ingeneer het jou verlossing uitgedink en het om in Jezus Christus ons kom voorstel so ons kan weet, soos hy ons nog altijd geket, so that we may know even as we've always been known. So Godse gedachte is, het ons kom aanspreek in die mees dynamise dimensie waarin ons ooit God kan beleef. So in sy vleeswording het ons het nie doen met wensdenkrij, duimvassou, raaiskoote nie, maar die accurate tentoonstelling van alles wat God van my dink en sê. So God sta nie eenkant as het toeskouwer nie, maar die mens Jesus Christus, gaan hy binnen in ons diepste duisternis in. Waar op wat er vlak ook al ons in ons leven krisis kan beleef, zwaar krij, hartseer, angst, wat het ook al is, wat ons kan beleef. Staan God nie een kant en hy kyk nie met en houd duim vast, ons gaan die ding maak nie. Hy kom sê vir ons in die mens, Jesus Christus, soos in ons spiel. Ek het myself kom geef vir die elende, waarin Adam ons gedompel het. En ek wou uitkom by Ephesians 4, miskien gaan ons nog by uitkom. Um, ek het ook my Afrikaans waar het om so met so vindig vir hulle vertel. Ephesians 4 is van een van die kostbaarste versies in die Bijbel, het sê genade is aan elk een van ons gegeef. Volgens die mate van die gave van Christus. Nou ons weet allemaal, jy kan nie temperatuur meet met hulle nie nie, al is jy hoe oprecht. En het ons vir jare en jare aan ons probeer meet en aan mekaar probeer meet met die verkeerde instrument. Maar hier kom God en hy kom gee vir ons die maatstaf, die enigste maatstaf, die enigste geldige maatstaf waarteen die mens kan meet is die mens Jesus Christus en hy kom gee om vir ons. En dan sê in vers 8 En dit is my so kostbaar, want net so paar jaar terug, met die Olympische Spelen in Londen, net daarna, toes Lydia en ek in Jamaica, en um, ons spreek die ochend in een baptiste kerk, en is daai week, wat daai manne al die goud wen, ek en hulle kom met klomp goud huis toe, dit is een trotse oomlik vir Jamaica, en ek sê vir die mense, in ons geluk wees en in ons meelevenis, van wat daar gebeur, sê ek vir hulle, ons is baie trots op julle, dit is fantastisch om die vibe te voel, daar in Jamaica, en kyk, daar voel jy vir hom, Um, nie net sommer net sommer so in die omgeving en kijk, die manne rook hier die goeders so as jy nou hier nie vir jou mooi kom kan en dan begin jy oot te knip maar my amal is amal ka so en so moud jy weet, my houd nog baie meer rede om my moud te hee want hulle, dit is 50 jaar sy uh, onafhankelijkheidsviering hulle atlete het gepresteerd en hier preek ons binnen in die behapwiste kerk en ons hou die fences toe en um, ek sê vir die mens, jy weet dit is nou wonderlik al die goud wat jy naar huis toe bring maar weet jy wat daie goud, bly die goud van die atleet. Al is jy a, a close cousin, en jy kan saam een selfie neem, en jy, jy sit die goud hier in jou zak, of jy hang om jou, om jou nek, is dit sy prestatie, dit is sy, jy kan vir die oom nog so'n bykie deel in die roem, so Lidia sy neef, Rani Siel, was vir 21 jaar die hoogspringrekordhouwer in Afrika, en my um, het vir 21 jaar so hoog gespring nie, my het het op een stadium gehou vir 21 jaar kon geen atleet hoogspring as Rani Siel nie, en al is ek met Rani Siel sy so sissie getrouwd, het het my nog nooit gehelp om hoog te spring nie, sal maar soveel kere, dan sit ons nou, dan sit ons en denk, woe, ek kan associeer, weet ek, weet waar die weepje vlag het, so ek voel, hoe, hoe, of wat ook al, want dat is een Ons het soveel van die associaasie, denke, oorgedra na ons verhouding met die heren toe, en ons vier vir Jezus as een geskiet kindige held. En godsdienst is heelmal happy daarmee. Maar hierkom sê Paulus het anders, vers 4 vers 8. Hy sê, hy het ons as sy trofeeën in sy triomfantelike tocht saamgevat. Want ou Paulus sê, terwijl ons nog dood was in ons ellende, het God vir ons saam met hom levend gemaakt, saam met hom opgewek, saam met hom laat sit in jemelse plekke. So ons begin in die troonkamer, hoe het ons daar uitgekomt, door sy doen? sê die hele taal van die oud testament is goed as wat ek moet doen. Die hele taal van die Nieuwe Testament is wat God klaar afgehandel het in Jesus Christus. Dis ook toe God is uitspraak lever. Die sê, dit is volbring. Toe geef ons een spunt in die beverwijsing. Ons het met GPS hieruitgekom, gestraand. Het is al baie gereid, maar het is al deur Kimberley. Nou. Kom en my so getref. Laat GPS hier, die, die dingetje hou aanblink, hou aanblink precies daar waar jy is. En as ons nou moet in GPS mout gaan in die oomlik, gaan allemaal sê, kloek, kloek, kloek, net hierso. Hier in die cellen gebouw maar oor twee ure of wat, hoe lang gaan ons kuiere, brother, twee, drie ure van nou af, <laughs> en die skaalboekie nou lekker verbrand het, maar ek, ons, gaan, ons gaan oor die hele wereld, oor die volgende dag of twee of maand, maar om te ontdek, dat die meest geldige GPS van my leven, my God positioning system, is dat ek in Christus is, nie door my eie toe doen nie, maar door die oorspronkelike droom van God, maar hy sê in Johannes 14 vers 20, en die dag sê hulle het weet, sê hulle weet dat ek en my vader is, Julle gaan nie meer klippe optel, want Jesus sê, ek en die vader is een nie. Hoe durf jy van die mens en God op soe vlak praat? Hy sê, maar julle gaan ook weer dat julle in my is, en ek en julle is. En dis nie droom vir een dag nie, dit het alles gebeur in die incarnatie. En in die incarnatie, kom Jesus Christus, en kom praat hierdie taal van ons veroordeling. En hy gee hom self. Sien, ons het gedink, Jesus moes die mens kom verlos van God. Jesus het nie gekom om Godse gedagtes oor ons te verander nie. Hy het gekom ons gedagtes oor God te verander Hy sê ek sê Vader, God was in Christus sodat die wêreld met homself kon versoen het. God sês wil almal maar hulle god of hulle idee van God met hulle God sê kom ek die mens initiatief. Nog voor jy my gesoek het sê 65/1. Nog voor jy my gesoek het het ek gesê hier is ek. Ek was gereed om deur jou gevind te word. Het hulle opgelê dit hy sê dit twee keer. Hy sê, hier is ek. Hier is ek. Dit klink vir my onbedekte gesig in die spieël. Wanneer ontdek ek God nie iewers daarin hè? geskietkindige verwijsing na een of ander leerstelling wat ek by my opa geërf het nie. Maar ek ontdek om hier van aangezig tot aangezig. Dat hy is die blink in my oog. Dat hy het sy teenwoordigheid om bekend maken menswees. Dat God het om vir altyd met menswees kon versoen. Ha, so dat ons onszelf kan ken. Soos hy ons nog altyd geken het. Jamaica, dankjy lede. ek, Ek, ek is so dankbaar vir oor Beroep Peters, wat van skrif vergeet, dat jou vrou of, of gelovige sister, mag me saam met jou travel, want my gelovige sister van 40 jaar, sy kan nie geloof as Sondraadre, want ek vergeet aan mykaar, en so heerlik of hulle hy by die hand he, want ons het gepraat van Jamaica, maar as baie ding ons oor Jamaica kan sê, so, hou my bezig, net vir koordrukkie, Jesus nou Jamaica nou bezig, en ek verduidelik vir hulle, dat hy het ons as sy trofee, en sy opstanding in die dode uit, opgehef, en ons sit, ons deel die podium, saam met Jesus, want ons is sy trofee, die trofee van Jesus is nie een of ander geskiet, kindige van iets, wat hy gewin het nie het was a perishable race sien ons, baie van ons gods gebouw om hierdie verwerkelijke kroon, hierdie kroon wat vir die oomlik draai, so bykie heerlijkheid maar nou nou nou, nou vir, vir welke hoekom, van die heerlijkheid van die mens het alles a sell by date today zero is tomorrow zero, of andersom. So hier gebeur hierdie ding, ons amal kan hierdie vertoon venster, God sê ons bezig in die hele society waarin ons lewe. En hier kom God en hy sê, ek het vir jou as mens, het ek in my seense mens wees, het ek saam met hom levend gemaakt, en saam met hom opgewek, en saam met hom laat sit in jimmelse plekke. Jy is my trofee. En as hy nou mooi gaan kyk, jy ek gaan nou miskien net so, nou sê Paulus, wanneer hy Paulus die V6 4 vers 8 skryf, dan kwoteer hy vir Psalm 69 waar ons om vertaal het dat his gifts were, he repossessed his gifts, hy het sy gave in die mens weer in besit geneem, sê die oorspronkelijke in, in die brews en in die Grieks. hy het sy gave in menswees weer in besit geneem. So in die incarnatie kom Jesus Christus en hy neem alles wat God gedroom het van die eeuwigheid af en hy neem het in sy incarnatie en in sy vleeswording weer in besit. Adam Clark skryf so mooi kommentare oor, hy sê, Ephesians 4 vers 8, hy het gesê die er hem want the gifts which Jesus Christ distributes to men, he has received in man, in and by virtue of the incarnation in die vleeswording kom neem God in besit in die mens Jesus Christus, alles wat ons in Adam verloor het, nou sê Paulus vir ons, ondou nou ons het vlissies gesê daar is met mens ontwerp niks verkeerd nie En wat sal ook niks verkeerd mee nie? Met ons verlossing nie. Niks fout ons ontwerp nie. Die blauwdruk, die oorspronkelike gedachte van God, stimuleer Godse ris. Sy verlossing is absoluut geldig. So wat fout? Ons ding verkeerd. Hoekom? Want ons gedachte is geknikt ge aan die oude systeem. Aan die ougevalle Adamise mens. En hier kom die evangelie, en evangelie kom kondig aan Godse gedachte is oor my. Nou sê Paulus, as ons dan saam met hom opgewek is, bedink die dinge wat daarboe is, en nie die dinge wat hieronder is. Hier by die onderste denke praat hy van hierdie oude dinge wat my so mees sleer, al die oude krisisse wat my wil vastgryp, en al die oude maniere van dink en praat, dit wat my gedierig probeer definitie gee, word vervang dier een hoer orde. En die heerskapie van Jesus Christus is die orde van Godse gedagtes, wat my gedagtes kom dier dring, en ek kom achter my, dit is seamless, ons is so compatible, jy hoef ons nou nie te gaan as jy wil bluetooth, of tekstmessage wil stuur, te gaan, koncentratie by dit sê, die ontwerp van die, die, die technologie, maak het vir moendig om te communike, dit is nie alweer so seamless as het ons wil heen nie, maar as een communicatie, en as ons het kan recht in die technologie, hoeveel te meer het God nie daarin geslaag, om in sy Seen Jesus Christus, vir altyd elke leen wat ons oor ons self gegloe te kanseleer, sien God het nog nooit, anders gedink oor die mens, as het hy gedroom het, in die schepping As ons gaan lees in Lukas 15, gaan ons onmiddellik achterkom, dat die herder het nie die skapen verlaat nie. En as ons terugblij genesis toe, in genesis 1 en 2, dan gaan ons achterkom dat, en dwarsdeer tot die eerste 4-5 hoofstukke, dat het is nie God wat vir Adam en Eva weggekryp het in die tuin nie. Hulle het uit skamte weggekryp van hom. Sê, die initiatief van God kan nooit, mag nooit onderskat word nie, want dan het ons nie evangelie nie. Dan is het maar weer terug met ons eie poging. Johannes 15 vertel vir ons in al die verhalen, die verloore penning, die vrou vir die lamp aansteek binnen in die huis, altyd goed om te soek daarby om verloorheid. Want mens kan baie oprecht soek, maar op verkeerde plek. Ga my nie. Griekse filosoof, hulle is vir honderde jare bezig om te kerf aan beelde, wat hulle probeer versoen met hulle verloore God en hulle bou hulle altaar, ons bereis om enige prijs, kyk, altaar beteken, ek sal enige prijs betaal, om Godse ganse beweerwein, maar, soos hulle nou uitgevind het, met die jare gebeurde, nog steeds goed, is nie een van die goede van hulle uitvinsing, helpen, en hulle ook die altaar in die onbekende God gebouw, en die kom bedien, Paulus hulle met die bekende God, die God dat homself kom bekend maak het, in die mens Jesus Christus, waar daar geen verwarring by is nie, en hy sê elke definisie van afstand gekansleer, hy sê ver van elk een van ons af nie, En so in hierdie omgeving van die Emmanuel God, van nabij aan mens wees, hy is nadras my asem teg, kom maak Paulus vir ons evangelie bekend, van een God, wat hier voor ons kom staan en die mens Jesus Christus, en kom sê, ek het jou met my verzoen, ek het jou met my verzoen, wat het ook al was wat jou van my kon sky, ek uit die pad uitgevat, so het ek kon ontdek, dat ek in hierdie omgeving, hy het vir my as sy trofee opgelegd, in vers 9 van Efesiërs 4 sê, hy wat opgevaart is, ook hy wat neergedaal het, hy ter helle, hy het in die diepste duisternis, in die diepste ellende van die mense, het Jesus vir ons ingevat. Want ons is in hom verenig. En hier kom kondig hy aan oor die mens 'n verlossing wat absoluut 100% geldig is. Dankie Vader. Thank you Holy Spirit. In 2 Korintiërs 4 vers 4 sê Paulus, dat die God van hierdie wereld, die denke wat hierdie wereld geërf het uit die gevalle Adam, verblind die sinne van die ongeloovige. Met ander woorde, die sinne word verblind dier die ongeloof. En waarvoor word die sinne verblind? Om ons te weerhou om die heerlijkheid van God te sien soos in die spiel in die mens Jesus Christus soos vir wil my denken verblind is dier my ongeloof, kan ek nie deelneem aan die voorrecht van dit wat die lig van die evangelie kom openbaar nie en dan 3 versies verder 2 kruis 4 vers 7, sê Paulus ons het hier die skat in erdekruike nou wat helpt dit ons draai skat in die erdekruik maar ons zonne is verblind ons zonne sêt met die erdekruik bezig ons besef nie wat ons draai nie Jezus vertel het so mooi, in Matthies 13 vers 44 sê Jezus, die koninkryk van die hemel is soos een skat wat in een saai verberg is. Kan jylle sê na die connectie met 2 Korinties 4 vers 7? Ons het hier die skat in een erde kruik. Maar die vorige versie sê, die God van die wereld verblind ons sinne. Met ander woord, die skat is daar, maar ek sien het nie. Ek beleef het nie. Nou sê Jesus, hy, en wie weet, as Jesus praat in die klomboe, jy dan sê altyd die klom sakemanne by, in hy groepie, en dan sê klomboere, nou praat hy hulle taal, hy sê die koninkrijk van die hemel is soos een skat wat in een saailand verberg is, onmiddellik weer die boer, een saailand praat van een geskietkundige, bekende waarde, dis ek ek hier denk per eenheid, per hektar, omdat die hektar eenheid vir my bereken word, sy waarde word bereken tegen, een stuk geskiednis wat achter hierdie stuk grond leef, van dit is wat jy kan verwacht om te oos op die grond, en hier kom vertel Jezus die meest interessante verhaal, hy sê die koninkrijk van die hemel is soos een skat wat in die saai verberg is, en hy het allemaal so'n aandacht, dit is een so oude historie hier, ons hou van so'n histories, en dan word die historie nog mooier, en hy sê, en een man ontdekt die skat, kijk wat is die use van een skat, wat in die saai land leef over maar niemand ontdek het nie, maar een man ontdekt die skat, en wie wat doen die man, hy verberg hom weer, nou as die man, wat die skat ontdekt, die mens Jezus Christus is, in die vleeswording van die woord, dan is Jezus op een missie, nie om vir amal vongers sê, ek is die Messias, ek is die Messias, kom aan bid vir my, kom om hels my, as alles hou, okay, dan hoef ek die kruis toe gaan nie. Want die denken van die mens, moet verloos word, sê hierdie, as dit net wils kracht kon wees, as ek net die besluit kon neem, en met my besluit, dan is die verlede verbaai, dan kan ons met ons besluit, maar soos jylle leven regerik. Maar hierkom sê Jesus, die skatte soos die koninkryk van die jemal, die heerskapheid, die autoriteit, die gesag van hierdie koninkryk, leen hierdie verha skat liep binnen in die saai land. een man ontdekt die skat, en hy verberg om weer sien in die, in die mens, Jesus Christus, is die skat, wat verborgen is, binnen in die mens, weer geopenbaar, maar hy is verborgen tot, by die kruis, nou sê Jesus, hy sê, die man wat die skat ontdek hy gaan weg, nou denk al sy, boere en, sakeman en vriende, wat nou vir hom so te luister, hierdie man het een plan, hy gaan weg, en nou denk hulle, wauw, hierdie ou het een voordeel, wat niemand anders het nie, net hy weet van die werkelijke waarde van die grond, so hy kan mark toe gaan, en vir een appel en een ei, die lapje grond loop koop, voor alles die grond, miskien nou die mens sou voorstel, want is dit een redelike verwaarloos, een stukje grond, hy sal groei met dorings en ditsels, so die man wat die skat ontdek, het nou geweldige voordeel, weet. hy kan nou daar by die mark uitkom, en vir mense verduidelik, ek stel belang na die lapje grond, en um, ek, ek bied vir jy, so man het so, so diske aan aan, Maar hy skok Jezus vir hy, hy sê, die man, gaan en hy verkoop alles wat hy het, en hy koop die hele grond. Wat sê Jezus vir die mens? Hy sê, jy is alles wat ek het. Hoe kom? Psalm 24 vers 1 sê, die aarde behoort aan die heren, en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarop woon. Met ander woorde, Jezus het nie met, met die dief gaan onderhandel nie, hy koop nie by die dief nie. Wat ek wou sê, ek is nou nie weer terug daar, wat ek wou sê by die, by die gelijknis van die drie, die verlore penning, en die verlore schaap, en die verlore seen. Die woord verlore betekent daar is eienaarskap by betrokken. You cannot be lost unless you belong to begin with. Sê, dat is net een geldige vader van die mens. Hoe kan die vare vader van die mens bevraagteken word, die releenvader? Want die mens kom uit God uit, ons is sy ideeën. Nou terug by Matthies 13. Die onderhandeling om hierdie eiendom se waarde te openbaar, het niks te doen met wat die duivel eis vir a prijs nie. Jy koop nie by a dief nie. In geen rechtsstelsel word a dief ooit eienaar nie. Hy bly dief. En hier kom ons ons ontdek, dat God kom om ons te kom verlos tegen die hoogste prijs. Hoe kom ons Jesus so hoog prijs betaal? Het sy vader dit geverg? Hebrews 6 help ons, Hebrews 6 16 en 17, God het begeer, om die mens nog meer te oortuig, God desires to show more convincingly, to the ears of the promise, aan die erfgename van die belofte, waar hier as die jylle sin van die skrif gaan oor seenskap, en het Jezus gekom om die vader te kom openbaar, so die mens weer seenskap kan ontdek, want ons het verdwaal in ons denken, en ons het een vreemde vader aangeneem, en ons het die vlees ons vader gemaakt, ons het die vlees ons identiteit gemaakt, en hier kom die seen van God, en hy kom openbaar aan ons, Abba vader, en in daai ontdek, kom openbaar, God, dat die oorspronkelike waarde is teruggekoop, hy het ons nie teruggekoop by die duivel nie, hy het ons nie teruggekoop by sy vader nie, hy het ons, denk ek, kom aanspreek, en vir ons te sê, die grootste, die hoogste waarde, waar daar ooit kan wees, het God weer in Jesus Christus kom vertoon, soos in een speel, in Johannes 4, en er stapel het hier in saai land, en Jesus sê vir hulle, sê julle nie, daar nog vier maanden, dan kom die oes nie, hy sê, ek sê, julle kyk na die verkeerde oes, want daar ene wat jy gaan oes, kan jy maar eet, maar jy gaan weer Maar kijk so'n bykie oor, ek wees jou aan die dimensie. Ek jou aan die oes, en hy is klaarruip. Hy is klaarruip. So die, die evangelie begin nie by die oes, wat ons moet ryp word nie. Wat begin by die eer wat laag gekom het, in die opstanding van Jezus uit die dode. Die opstanding van Jezus Christus uit die dode, is die quotantie wat God kom aanbied, vir die afgehandelde werk van verlossing, van versoening. So die mens goeie nies het om aan te kondig. Ehm, um, Ek onthou jare terug toe hoor ek die historie van die Noodesie by Odendaals rus. Ek dink dit was sy ouma van Adolf hulle, sy ouma wat verloof was. So se 70 jaar terug nou al, was sy verloof van die rykste boer in Afrika, een van die ryk En die boer het vol struisgeboer en vir verloving het hy natuurlik nou 'n reëse diamant vir gegee en tot die ou perre karretjie was goud beslag want hy het onder al die fansie mense moest keier, is par parlementslede, en is nou in die hoedanigheid, en tydens die verloving, het sy een geweldige ondervinding met die heren, en um, soos het nou maar gebeur, nou, nou kan sy nie op praat oor Jesus nie, en dit is, dit is nou maar gesprek, en die verloofde raak toe later verlee, want hy besef, hy kan nie hierdie maalvrou van hom nou saamvat, na al die funksies doen nie, want sy praat het oor Jesus die hele tijd, en hy breek die verloving, en ek denk is een paar jaar, miskien twee jaar later, raak sy verlief op een bijwoner in Oedendalsrisse, Nou weet ons maak die liefde Skielik word hierdie bijwoner nie gemeet Tegen die vorige verloofde Aan die bankrekening nie Van die sekeerde maatstaf En die ontdek sy liefde en hulle trou Precies 7 jaar later Toe koop hulle die plaas Net na oordra geneem is, skor daarna Toe word die eerste goud in die vrystaat Op hulle grond ontdek Dit is waarheid, hierdie kan jy oplees geschiedenis, eerste, eerste goud in die vrystaat, daar in Odendalsres, op die Nodese plaas. En sy skryf een dokument, sy sy weet, net soos het ons nou hier, een waarde ontdek het, wat nog altyd daar was, maar ons tom misgeploeg, van geslachtelang, klinkt soos Paulus, Colossensie 1, 27, die verborgenheid, wat vir geslachtelang verborgen was. Vir oor jare, opal het hard gewerk. Kan die wet hoor, kijk die wet kan jy het zweet, kyn, al het hard gewerk, want hulle moes voorleef, kom op die tafel breng, en dit is fantastisch, maar ek, kan nie versadig nie, want die mens is nie gemaakt om van brood alleen te leef nie. Jezus sê, hef op julle oor, en ek vir julle oor so klaarruip is, het net drie dagen vat, Religion thrives on to lies, the illusion of distance, and the illusion of delay. And religion always needs spying and returning customers. So die goed wordt gederig verkoop aan die mens. God is ver, en is nog nie nou nie, nog bieke wacht. So die dooms prophets, het hy net hulle datums verkeerd, en hulle doctrines verkeerd. Want Jezus roep een eer wat gekom het. Hy sê, nou is die oordeel van hierdie wereld, nou is die ooverste van hierdie wereld, neergewerp. Johannes 12, gelees by daar hoe gaan dit gebeur, Jesus, hy sê, wanneer ek opgeheer word, waarvan praat ek, van die kruis, dan slik alle, en ons het al aangeskryf in kursief mense, maar het besluit baie meer as dit in, van die onderwerp van die sin is oordeel, hy sê, dan alle oordeel om my te trek, die aankondiging van die goeie nie, is die aankondiging van die mense verloste onskuld, God het die onskuld van die mens kom verlost, maar ons is so met zonde, want allemaal het gezondig om de ontbrekele heerlijkheid van God, verdreemd door die Romeine, en ons maak dit goeie nes, maar die goeie nes is in die volgende versie, die allemaal het God sondeverdienste gerichtvaardig, <gryllig> dier die verlossing, wat in Jesus Christus gebeur het, so dit is die heerlijkheid van die verwysing, wat autoriteit dra, wat gewicht dra, dat ek hier een connectie maak, met die prijs wat betaal is, so God vir my kan oortuig, Jesus het die nodig had om sy vader te oortuig, om ons te begenadig nadig nie, ons vertel so verkeerd in baie van die vertaling, so gaan, gaan koop aan die murder, gaan lees om saam met alle vertalings die hulle wil lees, maar ons stel vooral in 1 janus 2, stel ons vir ons advokaat voor, nou is Jesus die advokaat voor die vader, dit is glad nie wat hy woord beteken nie, hy kom uit hierdie vereniging met die vader, en hy kom verteenwoordig die mensdom, in hierdie verteenwoordig, ons stel ons self voor die vader wat kort kort vergeet, ek preek een keer by kerk, nou sing hulle oor en oor sing hulle leekie, O oh Lord, remember me, O oh Lord, remember me En toen uiteindelik klaar na die honderdse keer het geset Toe kreeg die kans om te brek Ek sê jylle, jylle leekie jy, jy, jy, jy, jy, jy verkeerd Want God het nie probleem in die, die geheer nie Dis ons wat vergeet het Ons allemaal het vergeet Ons het vergeet wat soort mens ons is Want ons is verdwerg in die ou Klein springkaan mensiekie Die jylle Israel is ewe verlos Uit faroese slavernij Die jylle Israel Maar die jylle geslag sterf aan die verkeerde kant van die belofte Net oor een rede Hebrews 4 sê wat, ongeloof God van hierdie wereld verblind die denken van wie? Van die ongeloofige. Wat was Israelse ongeloof? Hulle leiders het vir hulle gesê, 10 en die 12, die majority vote het gesê, ons is springkande en daar is reese in die beloofde. Die beloofde is great, maar daar is race. And we preached a defeated devil back into business. En dat is goeie bezigheid nie, in die godsdienstbezigheid. En ons maak van hierdie reese a geweldige monster. Maar veertig jaar later, toe Josja en Caleb. hy het ook een reeste gesien veertig jaar geleden, maar hy het met ander oor na die gekyk. Hy het gekyk vanuit hylle vars verlossing uit Varroese slavernij, vanuit hylle vars encounter met God. Hylle sê, kom ons van die land! Maar die, die majority sê, noo, weet nie, ons bly diewe nie, ons toeries in die woestijn. En vir veertig jaar, 24-7, geniet hy die bonatierlik, maar hy sterf als gevolg van ongeloof. Weet jy dat die bonatierlik is nie bewys van geloof nie? Nou anyway, nou sien die manne daar en nou besluit Josua in Josua 2 vers 11, besluit hy gaan nie die slag, ons gaan hierdie slag gaan ons se kans vat met 12 en ons stuur net twee ouppies in. Die twee ookies gaan natuurlik vermom. Kyk jy stap ons hier nou daar rond met 'n banier ek van Israel en baie die Joodse vlaggie. En nou, hulle stape in, hulle is vermom en hulle beste koneksie is tot die gultjie met 'n reputasie wat daar aan die muur bly van Jerigo. En toe sy agterkom dat hierdie twee splinte nuwe kliënte van haar is vermomde Jode. Toe sy verbaas en sê wat doen jy so lank? sy sê, my magies, ons het gehoor 40 jaar terug hoe God jylle uitvaruse slavernij uitverloos het en weet jylle wat, daar was nie een man in ons midde wat nie gebewe het in sy broek nie Wie die waarheid gepraat hy ons, dat die groot leiders vir ons kon verduidelik die duivel is een monster hy is een verslane monster toe Paulus die kruis sien in Colossense 2 toe sê, God het om in die publiek tentoongestel nadat hy die overhede en die machte ontwapen het Ha, maar ons bewapen met ons ongeloof Die enigste wapen wat die vijand nodig het Is jou zaktoek om jou mee te verblind En jou zaktoek sy naam is ongeloof Dit is die enigste wapen met, Hy het geen ander wapen nie Hy is die vader van die leens En die enigste leen wat hy aan jou wil spin Is dat jy is een mislukking Sien hy sien achter jou geld of jou vrou Of jou financie of jou gezondheid aan Hy wil jou identiteit bevraag want in die mens Jesus Christus kom staan die skepper en hy kom praat sy beeld en sy geluikenis in die taal wat elke hart kan resoneer. Paulus sy ons appel is om elke mens sy gedagte is wakker te maak met onbedekte gezicht. We appeal to everyone's conscience om saam te sien with die open statement of the truth. Die waarde het so'n enorme appel. Daar is geen groter invloed in die wereld as die begrip van die incarnatie nie dat die woord het vlees geword ek maak klaar met net een kort story hy is in een minuut die vrou bly in een omgeving waar baie diamante ontdek word of van tyd tot tyd ontdek hulle diamante ek het aan kalien en groot geword op een plaas het is ook maar echt in jans een want ons is altyd diamante gesoek al die jare loop ons gesoek en um, my pa het gesê kiek is julle een van hy klippe op julle of is hierdie jaar nie te ploeg nie So ons moet altyd so rondgekyk daar so in, in, net, net langs die premier mijn. En die verhaal vertel van die vrou wat in so omgeving gebeur het, en altyd gedroom het, waar die dag het sê die iemand gaan optel. En op die dag tel sê die iemand op. Maar die klip, tjok! En sy bekiek die klipie so, en haar jylle wees, sy en juig, en sy slaan bolle makiesies hier binnen, en sy huis toe met die klip, en sy kan nie omlos nie, sy is verkleef van hierdie kostbare, kostbare steen en as hy klop aan die deur to is bedelaar en die bedelaar is kos en sy gemaakte maak toe vir hom kos en bedien om die kos en to hy vir my kos so geet, to voelt sy ek moet vir die man die klipje en sy geef vir my diamant en dan gaat hy en een paar jaar later to is hy weer klop aan die deur die selle man met die diamant hy sê I want what made you give me this Dit lyk van soos 2 Korinties 5 vers 14. Mene Paulus sê, die liefde van Christus dring my. Hoekom zou God so'n geweldige prijs betaal vir een klomp weggooi mense? Want God weet, dat die waarde leen nie hoe ons omgeploeg en verbouw het nie. Maar die oorspronklike waarde het ons dra. Daarom sê Paulus, van nou af ken ek geen mens meer volgens die vlees nie. Daarom skok God vir Petrus, op die dak toe hy bid en hy raak honger, en hy weet hoe honger kan interfeer met jou gebedslewe, en hy begin hierdie, ek sien, as een mens honger raak, hy sien hy syke vijver het pop-ups, hy sien jou, mm, want hy sy skoma het om ons, en nou Lucas skryf, terwyl hy sy kost voorbereid, hy reik al toe kry drie visioene, een na die ander, in elke visioen kom hy raal God, dat jy mag nie weer een mens, onheilig, of onrein ag, as God rein geacht het nie, en ons gebedslewe is nie om God om te praat om een van ons familielede te red nie maar so ons om te ontdek hoe God reeds in Jesus Christus geslaag het daarin om die vijandige sinde mensdom die onverskillige mensdom met omself te versoen wat een liebel dag is dit nie om vir die mens goeie nies aan te kondig nie ons nie met goeie voorspellings bezig nie ons met goeie nies bezig is die aankondiging van Jesus Christus wat opgestaan het, en die troonkamer in die rechterhand van die vader verenig is, en weet jy waar is jy en ek? Binnen in hom, en die dag sê hulle weet dat ek in my vader is, en ons weet sit om nie daar nie, hy klaar daar, maar dit is wat die, die ontdek van die goud, sien goud word die goud wanneer hy om ontdek nie, nou in, in Sootsland weet, nou is ek nou klaar, Sootsland, nou is ek daarna in Zureig, en ons een sien is daar, en nou, nou verlede man, nou kyk daar sien, ons bedien daar sien met een groepie saken man, ek sê vir hulle die goud, wat hier in Zureig, in kleise is wat uit Afrika uitkom, is die goud. Wat is die verskil? As jy daar metaal gaan toets, wat is die verskil, is goud in een mijn, eers in Zuid-Afrika, en goud waar daar in een Zurich bank le. Daar is een verskil uit currency geword. Alles wat Jesus Christus gedoen het, en wat God sê, van elke mens is even waar. Elke mens is vir God even kostbaar. Maar ons leven in, een massa samenleving, van verblindheid. Os weet nie, ons sien nie, bezig met die erde kruik, ons polies die ding, kamse haare, maak alles, en Jesus met ons bezig, en, en doenig, en ons saam met Israel, vir veertig jaar binnen die godsdienst, ons ervaar die heerlijkheid van die heren, en God is so genadig, hy doen al die ding, en is kruid, maar dat is die bevestiging van sy beeld, wat hy verlos het, en die dood, hoe kom die dood? Want God moes kata to bring closure, ek soek Afrikaanse woord, kata to bring closure, afsluiting, van elke grinkie connectie wat ons gehad het met armse val. Gaan lees, op jylle eie, gaan pijn so'n bykie, 2 Timotees 1 vers 9, vooral in die midder, maar gaan vat om aan enige vertaling. Gaan sit met om, en besef hoe God gekom het, nie net om vir ons so'n bykie af te stof, so dat ons om so'n moralis kan werk, vir die volgende millennia aan een verhouding nie, maar om ons pre-edemic innocence weer in ons te kom voorstel. Maar die vader saam dans en juich, want in die terugkeer van Jezus het hy die mens tom teruggevat. Nou is daar die ander broer wat noors buiten sit, onder veroordeling en onder allerhande redes, maar die vader pleit met die selledringendheid by hom. Hy sê, my son, you've always been with me. All that I have is yours. Ons het een fantastische boodskap beet, eindelijk andersom, die boodskap het ons wonderlik beet, in ja, die nazies wacht vir jou Suid-Afrika wacht vir jou die bierdorpe wacht vir jou God sien sy evangelie so verpak in jou dat hy dans oor jou met vreegte, want jy is sy vreegte, jy hoef nooit weer vreegte ewers oor die toonwang te koop en op te wenie want die ontdek dat jy sy vreegte is jy durf elke ochtend wakker word, en jou eerste gedachte is, ek is sy vreegte ek is sy vreegte want wie wat doen het dit breng jy onmiddellik in om helse das niks anders wat God begeer as dat hierdie romanse van die eeuwigheid elke oomlik in ons bewuste lewe op hierdie planeet ons deel is dis iets wat gegun word vir paar uitssoek heilig is nie maar ons vir die vader gun vir elk een dis ons voorig, dit maak goeienies baie, baie goeienies dankie vader dankie vader vir elke prachtige mens wat in hierdie saal sit, en die wat saam luister, ewers ook al, dus dankie dat hierdie hele planeet vol is van die eerlijkheid, dat u met groot oortuiging sê, so waar is die ere leef, die aarde sal vol wees van die kennis van my eerlijkheid, ek dankie vir die kennis wat so strome lewe in water uit binnenste uit die binnenste van die mens uitborrel, het ons ontdek, dat ons is die draars van die eerlijkheid van God, nie om my boodskap van veroordeling en verwerping aan te bied nie, maar die heerlijke boodskap van versoening, die omhelsing van die Vader en die Seen. Amen. Dank u, brother. What a joy. As jylle dit so geniet het, soos ek, het voel of die tijd net so verweigaan. Dit is lekker, he. Is dit is nie kostbaar, dit, dit die, die woord, die waarheid, die boodskap is nie. Dank u, Franswa, dank u vir die een kostbare oogendsalm, ons eer die jere versomme net die waarheid van Godse woord. Jan, ek het Frans en het so bykie genoem, ons het so gelag gestraand, nou sit ons in, en ons moet nou dier Kimberley rij, en nou bel ons vir Jan, en hy begin verduidelik, en jy en daar, en nie, en, en, en dan, dan, dan en dan, jy weet my, so moeilik kan het wees, en hier haak Jan af, hy sê, het jy GPS? van en sê, ja, hy sê, sit om aan. <laughs> Dit is baie, baie diep jylle. Rarag. Hierdie waarheid kan jy nie met instrukties van buiten, dit kom van binnen. As jy daar GPS ansit, dan is sy al stem my binnenkant jylle wat jy kan vertrouw. Frans het hom op die dashboard gesit, en ons het gesit, boep, boep, gaan ons alibad. <laughs> het jylle dit gehoord, hoe Frans wat het gesit? Hy het gesit, hy GPS staan vir guard positioning system, not global positioning system uit, laat hy sy net kry. Kom, ons gaan drink taam, die sien vir julle vir een wonderlijke week.